شدد ابو طالب او دا نبی کریم علیه السلام دیر احترام کړي ده عزت کړي ده خدمتونه کړي ده بچی په نظر منه اورد قتل واله رب العالمین دل ایمان نش ابن کی او ذکر دلیل به دې باندې جدا ایمان او مشتک د زنی نه لار ده کوم دا خبره کوي جنته پیغمبر جنتی دې لکه شیغان او خوارش هغه وې تاریخ د ژوند ننډه خبره د تاریخ دا منه قران او سنت په ظلم کړي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 حدیث کی رضی ہے انما اعمال و انسان با عمل نمخ کیاوان در رب العالمین پا دے مخاب نظر و روایت چوئی مانا داغن نیتا و داغا فشالی و اوغاڑی دخی نوری سبا عبالو کی دیش اگر دیش رضی رب العالمین در مخ لحاظ نوکڑے بلکہ غیرت نیولے و در جاہلیت غیرتا حدیث کی رضی ہے اسم غیرت دیو د اسلام و در جاہلیتا رب العالمین در اسلام غیرت خواہ گنی در قومیت غ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 ویر ازنا سی غایت لا دا دخل کو خوشالی و دا تش خبر دا چې دا بالکل لا د یقینی نشي خلک به څه وی غوې لیکن خبر دا الله دا, دا رسول پسګرې در فقاری دي چله رسول چې وی دي ان ان اکثر انسان کغه مولین د عوام د خبره बर्बाद کړه ویل کړه اخر او سباز مون پورې خان دیو داخل ودا وې چې ګوره دا مخ دس څه شو دخل کو دوجنه ایس دین پری دي ان لم فرید رسول فرید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 خوشحالي وایستا هغه حدیثه چې ورته خوړه وره دلې پدې شن کې رسول <مثل> الله چر دبرې زنه سره <مثل> وعده مونه کې جناب نبی کریم علیه السلام د جبرین الله ډوړم خې جاولا ستوانه دغه تسلیبه ورکوله د دې محبت پکار دې چې یو خدای امت مسلمه مو او بل دې وجه نه چې رب العالمین سره محبت او زمونږ د رسول الله سره مین د رسول لړې احترام کړي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 اگه چه کورلک لادو دنبی کریم علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه اگه او برا او در رسول الله در وقتی منزل وی جڑل زنانت زر ژاړي. زڑی کی نرمی در اللہ نبی دا تسلیوار کنشه ایز ما لوری جاڑا ما نن داخل طرف فلار د دن بد گنی نروی گنی لیکن دشی وقت برای جدا و بده تو جہان کی خورش غمنا و بینی دا دین اولیسا بل نشناکار بگی دا اوشو چه دا ابو بکر رضا لہو دا حجرت مسئلہ برابر اشوار ابو بکر داد رسول اللہ یقیو ملگری سخری قرآنی سحابی دی رسول اللہ فرمائی دا حق ما پورکڑی لیکن د ابو بکر حق ما ندی تر سو بوری چه رب والعالمین پوری نیکس او دا جننٹ تولی دروازی ابو بکر لا اواز کئی چیز ما خوال راشا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 وی ما چرتنی ویلی چه انسان بدا خوش آلین و جڑی وی پلار می دومر و جڑل چه انتهی زید جڑی وکنلا وی دو وکانی زن لو یو زمار پاری وستا وی وی لیار رسول اللہ دا یو استا یو زمار نبی ویلی بی سمن پیسو مانی وینا مفتی درکو نه پا پیسو دللا نبی دا پیسی ویلی راوڑی دی که اشاره و دیلی که انسان حجرت کی چه دا وچت عبادت دی بکار دا ج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 ن دې خلګړو ډېر إکرامه رسول الله زکه دا مکیي وباشندره غي او به دا رسول الله خلک و, و. و پیغام به سره ورولې وی دا خبر شله الاه الا الله دیور ورته ویلي و, و ايت الله نبی ورولې غلي دی بل ورته ویلي به مګه شنو خلک نو دی درې ورته ویلي و, و مونږ ست تکذيب نه کوکه چرته نبی خو مونږ به बर्बाद شوکه چرته نه پیتسمو پر استر غډې سپګه پر وته مانو بیږي ستا خبر له به مو وګنګدو دیو ټرو دا خبر پنيته به زه ته وکړا تحقیقونه کې مناسب تحقیق دی چلګته نبی صد دليل لري څه معجزه لري چې هغه موږ لرو نه دي کې موږ وګورو ایمان قبول نکره رسول الله ورته یو ویلې چې زمره پیغام بشاله نه وایې چې یو خدای دی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 د دې د ورونو نه یو भाग هغه باغ د بیا ورډننه شو روس هم ان شاء الله کول را روان چارې باندې ورزمن شه ته شون دیو بیا با خبره با لوم شه اند سم سره یو شه خبره وروه